Відходили, і їхні обранці теж. Пісня закінчувалася, але коло не спинялося, воно крутилося, доки не виникала нова пісня. Вона наповнювала їхній безмовний рух з містом, і все продовжувалося. Голоси усіх накладалися дивними шарами, відлунювали між старими ясенами і церковними стінами – Пробивалися поміж старано побілених до паски хатин і врешті, вирвавшись на простір, летіли многоголосим відбиттям себе у слові та у мелодії, мов великому й прекрасному дзеркалі. Хлопчик і дівчинка трималися за руки і творили своє коло. І хто знає, що міцніше тримало – вони коло чи коло їх – вже потім, коли одне із них стане дорослим, а друге так навіки і залишиться у дитинстві, те коло триматиме дорослого не згірше, аніж якісь обов'язки перед життям, чи якась сила небесна. Хоча, може, то й була та сила небесна. А поки що падав дощ в обливаний понеділок, і то був добрий знак для витомленого безконечними війнами люду. І хоч кожен із них уже був облитий ще й з самого ранку щонайменше яким відеречком холодної води, задля цього у понеділок вдягалося щось старіше та буденне. Перевдягнувшись та поївши ковбаси із паскою після обідньої чарки, шанував біля церкви гаївку, блаженно підставляючи лице моросному легенькому дощику. Світ був старий, роздратований, змордований – і він ловив окрушене радості, як той дощик, котрий тішився сам із того, що падає. Був вже 1728 рік. Дітки у школі гралися тими цифрами. Один сім, два вісім, один сім, два вісім. Так було легше запам'ятовувати. Як хитру лічилочку. Один сім, два вісім. Великдень. Спогадам було замало паркана, довгого, як собача пісня, замало подвір'я, замало коридорів, замало ліфтів, котрі спинялися на кожному поверсі, і від усілякої зупинки Тамара здригалася. Тоді у серпні стояла у платті під холодним дощем, який все ж не був надто холодним, бо спека добиралася ж у земні глибини і нагрівала їхні артерії до температури людських. У двері подзвонили. У вічку стрімлила сусідка у довгому вогненному атласному халаті із ляканим волоссям на голові. «Тома, позич дві цибулини, так не хочеться через них бігти на вулицю. Ти що це така мокра? До неї раптом дійшов вигляд господині, вона витріщилася і стала як укопана. Охолоджуйся, спокійно відповіла Тамара і пішла у кухню по цибулю. На, маєш, віддавати не треба, у мене багато. Знаєш, мій брат хоче переїжджати у Київ. Розлучився зі своєю, лишив їй хату, а сам сів у машину, в чим стояв і поїхав. Сусідка вчепилася в одвірки, ніби ті зібралися падати. То ти тепер йому жил площу шукаєш? Він вже один раз на жил площу оженився, доста. Може, поїдеш з нами на шашлики? Ти знаєш, який у мене розклад. Я не вилажу місяцями з роботи, і так дитина страждає, з Марусею двох. Дай дожити, буде видно, прихиляла двері витискаючи гостю, як пасту стюбика. І ти знов під воду перехотілося, зірвала все із себе і жбурнула у ванну. Мокрі сліди на ліноліумі петляли по хаті, ніби якийсь звір загнано метався на одному місці, не мігши вибратися за межі пастки. Лягла на диван і дивилася в стелю. А де ж був Семань? Чому не захистив? Аж тепер гаряча образа залила її так, ніби нафтова жила, довго бродивши у її тілі, знайшла слабинку і прорвала. Одразу сама собі заперечила. До чого тут Семань? Хто він їй такий? Що між ними сталося? Окрім того, що якось перед опівнічю летіла у ліфті після монтажів, а він зайшов у своєму смішному береті дивлячись непроникним розвідницьким поглядом, натиснув якусь кнопку, спинивши хід, і нахилився до неї. Тамара відхитнулася назад, вдарившись об дзеркало головою, але ліфт раптом рушив і за секунду вже стояв унизу. Там чекала Ірка. Вони відскочили одне від одного, наче гумові м'ячики. «Що таке? Що таке?» – квапливо допитувалася Ірка. Нічого таке!» – бухнула раптом обізлившись, не розуміючи чому.